Martin. Ja. jag har glömt bort vilka är det är som är gäster den här veckan? Det är ju de här bonuspappan och plusmamman. Ah, de som har den här podden som handlar om bonusfamiljer. Ja, den heter så och de firar tydligen ett år nu. Varför heter den plusmamman? Det är för att hon har kontakt med sin tidigare bonusson, så han är plusson nu. Jaha. Hon har ju fyra egna barn med två olika papper och så växte hon upp i Falkenberg eller Skogstorp som ligger precis utanför där. Och hon är smart, snygg och rolig och väldigt omtänksam. Jobbar bland annat med funktionsvarierade och med åldringar. Mm. Och bonuspappan, han har ju inga biologiska barn. Nej, ja, just det. Det måste ha varit häftigt att gå från att ha levt ensam till att plötsligt vara förälder till fyra barn. Ja, det kanske vi får höra någonting om. Ja, och de är väl aktuella nu med att de firar ett år. Ja, och sen kortare. Läste någonting också i Amelia var det ett reportage nyligen? Ja, de har ju intervjuat väldigt många olika i sin podd. Ja, både kända och mindre kända. Ja, Dragomir Musik Regina Lund, Emma Knyckare och Anita Solman, Ann Söderlund, Åsa Ingrosso, Martin Lidberg, Dogge Dogge Lito. Gigi Hamilton. Ja, det var ett av de första. Ja, men det ska bli kul att få höra en intervju med dem. Nu när vi har hört dem intervjua så många andra. Martin, innan vi sätter igång avsnittet så skulle jag vilja göra en shoutout. En vad? En shoutout. Men det måste ju ha något svenskt namn. En skrik ut i så fall. Ett, ett utskrik? Ja, ska vi, vi det. ska vi göra ett utskrik? Okej. Okay. skriker ut? Mm. Måste jag skrika då? Nej, helst inte. Kan jag prata vanligt? Ja. Okej, okay, och det är att jag vill säga att tonårsboken, du vet de som var gäster i avsnitt 52. Ja. De har ett samarbete nu med Fryshuset. Mm -hmm. att de skänker 100 kronor för varje såld tonårsbok. Tonårsboken heter den ju. Vad bra. Och det är hela överskottet faktiskt. Och de skänker det till förmån för ensamstående mammor. Ah, schysst. Och det gäller hela juni ut. Och så för att hjälpa dem lite i kampanjen så har ju vi lagt länken till att köpa den boken på vårt Instagram. I bion där, ja. I, bio, i, I biografin. biografin, precis. Så gå in på vårt Instagram och klicka där och köp dig en bok. Det låter jättebra. Och vill du inte ha en bok själv kan du köpa en bok till någon annan. En jättebra present. Och en jättebra bok som vi har läst förstås. Plus att du då hjälper ensamstående mammor. Mm. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild And if by chance we make a child That just means that we're alive and healthy yeah. Hej och välkomna till jubileumsavsnittet Nummer 54 av Bonuspappan och Plusmamma. En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Mar Martin, varför är det avsnitt 54? Jag tänker ett år är ju 52 veckor Ja just det, men vi började med att lägga ut två avsnitt Ah då hette det första noll i och för sig. Men sen är det ju så när vi har gjort 52 veckor så börjar ju vecka 53. Och då blir det ju avsnitt 53 skulle det vara. Okej, okay, jag blev inte klokare. Men... Nej, vi får räkna på det. Jag litar på dig. Det kanske hörs att vi är en lite annorlunda miljö. Vi är nämligen tillbaka på brottsplatsen kan vi säga. Där allting började. Jag var på Nami. Restaurangen. I den japanska i Varberg. Ja. Där vi var för ett år sedan. Och där sa jag att vi borde spela in en podd. Och då sa jag, let's do it. Och då sa du att då ska den handla om bonusfamiljen. Mm. Och det gör den ju. Ja, och idag är vi här största podd. Det är rätt häftigt. Vi sa de i radion idag i alla fall. Ja, och då, radion har ju alltid rätt. Precis, här har jag alltid rätt. Tack Kvarnström, reporter på P4. En sak till tänkte jag att vi skulle säga. Ja, vadå? Att vi sänder i samarbete med familjeträdet även idag. Det gör vi. De finns i Ystad och man kan nå... Stina Pettersson, samtalsterapeuten, på Instagram, familjetradet, och hemsidan har www.familjetradet.com. det är väldigt svårt att säga det i början, jag sa alltid .se. Ja, och familjetradet utan prickar över a Ja, A1. det sa jag. Mm. Kolla upp det, där kan man få hjälp eh, om man har problem i sin bonusfamilj. Ja. Du berättade vad som hände för ett år sedan, men kom du ihåg vad du åt för ett år sedan? Nej, jag funderade på det. Jag undrar om det var något slags kött med något teriyaki-kött eller så. Du är så. ju lite konstig, du äter ju inte sushi. Nej, jag är inte så förtjust i det. Jag ska smaka lite idag, men annars så blir det grillad kummel för Hela mig. Resten. Det är väl där du märks att du inte är, är bonuspappa. <laughs> Alla <laughs> andra i familjen älskar sushi. Nämnden. Ja, jag är lite utanför just när det gäller det. Men det ska ja. bli jättetrevligt. Men du har idag, du har köpt en present till mig och allting. Ja, men det är, jag tycker det är stort ett år och så många avsnitt. Men är det podden som vi ska Ska man köpa en present till podden då? Nej, men du är ju poddar. Vi en köpa en mikrofon. Poddar. Ja, det kan vi också <laughs> göra, fira med. Sen är det just idag 30 år sedan jag tog studenten, men det behöver vi inte fira. För då känner jag mig bara gammal när jag ser dagens studenter ute i, på stan. <här> 30 år. det ja, går se. väldigt fort. Hur, hur gammal var jag för 30 år sedan? Du 12? var väl, ja. ja. 1988 12 år var du då? Ung och bekymmersfri mm. Men du, det hörs kanske inte så bra här. Ska Nej, vi jag... låta Per ta över sparken? Vi lämnar över till studion i Halmstad där Per Kvarnström finns för att grilla oss. Och välkomna säger jag nu. Ja, tack. <laughs> nu, nu är det dags att släppa taget. Ja, ja <laughs> Martin är det kommer lite svårt för det. Här, så jag tänker att, ja. att det här inte spelas in. Nej, men nu vi är en grön lampa där också. Oh, vi är där. på plats i. Så det in ja. <laughs> vi gör det. Och Vi är på plats i Halmstad, på Sveriges radio. För det är ja. där jag jobbar i vanliga det fall. Det är lyxigt för oss som ja. bara gör en liten podd. <laughs> ja, ja, men det är jättekul att ha det här. Och en utmaning också. Mm. Och jag tänker att när man ska få äran då och ta över någons program så tänker jag. är det som att låna någon bil att man liksom. Kör lite försiktigt vet, för att det är någon annans bil. Ja. Eller passar man på för att nu har jag chansen att ge hjärnet. Passa på tycker jag. Ja, jag tänkte med. Och det är så bra när man är här på liksom, radhuset Det finns en massa härliga ljudeffekter mm. när vi åker iväg. Så tänker att vi kör väl loss igen. Hur känns det nu? Det kanske är som att du tar över mitt jastrumsätt och så kör du bara dubbeltramp. Så när jag kommer tillbaka så känner jag inte igen. Det är fel Det kommer bli svårt att hugga sig in här, Maria. Ja, jag känner det. Två trummisar, två journalister som ska hålla på och ge sig på. Men jag njuter av showen. Ja, det är bra det. Jag har gjort ett litet intro. Ska vi börja med det så vi får upp stämningen? Gärna. Plus pappan och plus mamman, En podd om livet i en bonusfamilj Med huvudrollsinnehavarna Martin Som dricker stearin Kommer nästan ihåg de fyra glän I IFK Har en blind jazzongerska som frikort Och en kompis i orten skärte. Maria som har varit med på samma bild som en prins Carl Philip och en prins Korv tycker att det är äckligt att göra små figurer av öronvax och har en kompis som inte gillar Instagram. lite information som man har kunnat få ta del av er i, i, i podden. Ja, vä väldigt kul. Det är din kompis som har bott i Skärte men nu har flyttat till Skällinge tror jag. Ja, kolla där. Men, men annars var det väldigt eh, korrekt och roligt. Mycket bra. Mm. Om, om vi ska börja nu. Nu är det ju, nu är det ju fokus In med detta intro så är ju allt fokus på er den här gången tänker jag. Ni brukar intervjua människor om relationer och så vidare i bonusfamiljen. Nu är det er tur att bli utsatta för massa jobbiga frågor och sånt. Där. Till att börja med Maria, om du får beskriva Martin. Ska beskriva Martin? Varför ja, bara för chansen att prata utan att han pratade är ju att beskriva honom för han pratar ju extremt mycket kan jag säga. Men för övrigt så är han ju rolig göteborgare, påstår han ju att han är jag tycker ju inte att han är det. Håller på fel fotbollslag. Snäll och stilig som få. Är du, är du nöjd med den beskrivningen? Ja då. Och <laughs> du lyckas för vara tyst också. Ja. Att det är ju rätt fotbollslag blå, blåvitt. Det är en sån följetong lite. Vi har varit på fem matcher tror jag mellan IFK, Göteborg och AIK Och det tror jag står två och två i vinster och en oavgjord. Så just nu är det, är det jämnt mellan våra lag. Hur reagerar folk när ni kommer där hand i hand med liksom en AEK, Halstyke och en IFK? Jag har varit lite orolig när vi har varit på Friends. Så någon gång har jag faktiskt tagit på halsduken när vi väl sitter ner. För vi har suttit. Snett ovanför... Men Många tycker det är kul. Jag tror att posten fotade oss när vi var där. Och... Ja, just det. Vi har inte hittat den bilden. Det var någon som vi i alla fall tog. Då hade vi ju, det var en av vintermatcherna när vi hade mössor. Mm. Eh, jag har en blåvit mössa med lite svartgul eh, tofs på. Och jag har en andra då. Tvärtom. Mm. Och eh, om du får beskriva Maria då? Maria har ju allt som jag har... Eh, letat efter i, i alldeles för länge. Jag önskar att vi hade träffats tidigare. Hon är ju otroligt smart och vacker och rolig. Och sen har hon ju ett driv som jag kanske saknar. Så att när jag föreslog att vi borde starta en podd sa jag när vi satt åt på en restaurang i, i Varberg. Och jag tyckte det var så vi hade sånt kul snack och sådär. Då har hon redan startat den? Eh? Nej, då, ja. hon gick faktiskt hem och, och gjorde ett stort papper med 52 rutor och började planera liksom 52 avsnitt ett i veckan. Så det är bara jag får jag får liksom hålla i och häng, försöka hänga med. Men det tycker jag är jättebra. Fantastiskt fina beskrivningar av varandra. Men ha, liksom, när ni träffades från början, var det så här självklart? För att ni är ju lite sådär i, i bonusfamiljsperspektivet. Liksom. En flerbarnsmor och en eh, inte då bonuspappa men blivande ja, som inte har egna barn. Va, mm. vad, hur gick tankarna där med det Det var ju så absolut inte självklart. Det var ju helt fel egentligen. Och ändå gick det ju väldigt snabbt från att vi först... Ska vi så att det gick eller? snabbt, Martin? det är... <laughs> Dubbeltydigt. Ja. Jag försökte skrämma iväg honom genom att säga att jag hade fyra barn med två olika pappor. För jag ville ju inte ha en man i mitt liv. Jag var ju helt färdig med det. Mm. Men, det är då han dyker upp. Det är då han dyker upp, mannen med stort M. Och jag ville ju inte ragga eller sådär, för det är jag så dålig på också. Men du var väldigt tjati ändå. Ja, jag ville ju träffas istället för att skicka sms och sådär. Och sen tror jag att jag ganska tidigt föreslog att vi skulle träna, att vi istället för att gå på någon liksom date så där, så tyckte jag att ja, men vi kan väl träna ihop. Mm. Och då fick du bestämma vad vi skulle gå på för pass. Ja. Och då tyckte jag att du var så modig som gick med på att gå på det här legendariska step-up-passet. Mm. Ja, så det var, blev några slags danssteg där som var lite <laughs> svåra. Men... <laughs> ja. men sen har ju jag faktiskt trott att, att det aldrig skulle gå för mig som har barn att vara tillsammans med någon som inte har barn. Alltså det, mm. Så att det har ju motbevisat mig ganska rejält. Vad är det Martin har då som gör att, att han har motbevisat dig? Ja, men han... Jag tror att han har ett lugn. Han bara går in och eh, går all in på att nu är han ju bonuspappa och då kör han hela föräldragrejen. Han skjutsar till skolan, han, han tröstar, han läser sagor, han pluggar till prov med de stora barnen och går och shoppar med tjejerna och, alltså, hela vägen. Liksom. Mm. Men det tror jag var mycket tack vare att du också sa att eh, ska vi flytta ihop så får det vara som om. Och även om då experterna som vi har pratat med säger att man ska inte försöka vara en kärnfamilj. Och jag som är då bonusförälder ska inte... Ja, jag ska vara en extra vuxen och så. Jag ska inte försöka ta en föräldraroll eller papparoll. Men vi har ändå försökt att, att tänka så för att, att jag ska känna det ansvaret som, som jag nu känner. Så nu, nu tycker jag att det går automatiskt. Mm. Och jag har hela tiden sagt också att det är en fördel att jag inte har biologiska barn för att då tror jag ändå att de skulle gå före. Och i alla fall så skulle bonusbarnen känna att ja, men Martin han älskar sina egna barn eh, mest. Nu vet jag det att, eh, att bonusbarnen är mina. De är nummer ett även för mig. Och sen så vet jag ju att de är nummer ett även för Maria- så att jag... alltså Martin kommer in på en ständig så här: 50 Ja, Och det måste man ju också tänka att ja, men det är okej. Det skulle vara jättekonstigt om, du skulle, om jag skulle komma före dina barn. Mm. Mm. Men vad är det mellan er, förutom att ni, ni går bra ihop i den här barn, liksom, relationen med barn, vad är det mellan er som gör att, att, att ni är ett par och att ni inte är bara två individer som lever under samma tak och har barn? Vad är det? Liksom? Vad är det här skittet? Att vi pratar så mycket. Det det? Absolut, jag tror kommunikation. För att det är ju inte så att, att vi lever i någon rosa, fluffig fantasivärld. Utan det är ju både vardagsproblem och, och existentiella frågor. Att man kommer lite från olika håll. och Jag har då väldigt länge levt som antingen singel eller särbo. Och då har man lagt sig till med en massa dåliga vanor och sådär. Men sen tror jag också, vi, vi testade ju, det här glada par hade ju en sån här relationstest mm. eller lite personlighetstest. Och där var vi ju ganska mycket, om, ja, kanske inte motsatsen, men vi var ganska olika. Men då sa Desiree Rova som, som har designat det här att, att vi kunde komplettera varandra. Mm. Så det hoppas jag också att vi gör. Mm. Och så humor. Att vi skrattar mm. åt det mesta. Jag det, det det skrattar klart. åt din humor. Att, ja. men, <laughs> du är en av de få som... <laughs> Nej, jag skrattar <laughs> inte åt dig på det sättet. Nej. <laughs> men, men kan det här med poddandet fungera som terapi också för er två? Liksom? Absolut. Alltså mm. helt klart. Alltså, den, vi satt här innan och gick igenom vilka avsnitt vi har, har haft. Och den resan är ju helt otrolig. Att vi, har, vi har fått gå på föreläsningar, vi har fått ta del av människors berättelser om hur de gör i sina bonusfamiljer. Och vi har gjort det här glada par som Martin pratade om innan. Mm. Och nu har vi även träffat en sorgbearbetare så att absolut och vi pratar ju alltid både innan och efter om ett avsnitt så att det är jätteterapi faktiskt för oss. Och just det också att de som vi möter, lyssnare till exempel som skriver in där ser vi ju att det finns speciella problem i bonusfamiljer så att det gör att jag blir inte orolig om, om jag skulle märka att något av bonusbarnen vill vara lite mer på sitt rum eller att det blir svårt när man pratar med, med någon sådär utan då får man, man får ge det tid och vi vet att vi är inte är ensamma om att försöka få ihop Och det är lite grejer då. med själva podden när vi startade den att andra bonusfamiljer ska känna att min bonusfamiljer inte är konstig utan att det, det är så i många. Mm. Så det började ju med att ja, just att vi tog med ett läsarbrev mm. i varje avsnitt och nu mera så är det ju Stina mm. vår expert som svarar på just ja, som just, ofta är läsarfrågor. För hon mm. är ju en expert och det är inte vi? Nej gillar alla i er omgivning att ni gör podden. Liksom. Det är ju många barn och det är liksom ex-män och ex-kvinnor. Och... Dina ex har gillat podden. Ja, jag, ja. Ja, jag vet inte exakt vilka som inte. lyssnar. Det är inte så många nämligen så. Men... <laughs> hej till er, säger vi. Ja, jag säger. Ja, hej, Alex! <laughs> ja. Men äh, mitt ena ex tyckte ju att det är trams med podd. Mm. Och det andra ex har inte sagt någonting. Sen mm. det är det klart, barnen har ju åsikter de är ju fyra individer plus en då bonusbarn som jag också räknar med. Hella har ju varit med mm. i podden. Lycke och Kevin har också varit med i podden. Mm. Och en svärfar. En svärfar har ja, varit min med pappa i podden, har varit med i ja, podden också. Mm. Ja, så att med de flesta tycker det är kul. Alltså det är ju ingen som har sagt att lägga ner den skiten <laughs> Nej. Men det, det finns det nog vissa saker som ni känner på det här, det här är no no, det här plockar vi inte med podden eller det här får vi vänta till säsong, säsong tre eller så ja, alltså jag, Det är klart att som Martin sa här innan att vi lever inte i ett rosa fluff För det är klart att vi har kontroverser med, med ex eller med varandra eller med barnen och då drar vi ju inte upp liksom personligt det... på det sättet Jag ska inte sitta och spy ut galla över mitt ex i en podd som massa människor ska lyssna på i så fall får man ju ta upp en, en allmän företeelse eller se hur, hur kommunicerar man med de andra biologiska föräldrarna. Eller vad ska man göra för att lära känna barnen så att man får hålla det på ett lite mer allmänt plan. Sen tror jag att vi har inte pratat så mycket sex till exempel. Jag tror vi, hade, vi pratade lite hur man håller passionen levande. Mm. Tillsammans när, med Lin Ja, och hon är ju sexolog Sexologia. och psykolog. Men ja. det känns inte som kanske vårat ämne riktigt. Nej, ni hade ju fått något lite, löfte, eller ni hade gett något lite löfte att ni inte skulle prata om, om det till Nej, något av barnen, var det inte så? Ja. Vi vet ju att några av barnen faktiskt lyssnar och då får man lite respektera det. Mm. Jag tänkte att vi skulle ta en liten tävling här nu, mm -hmm. apropå detta temat. Oh, spännande! <laughs> där ni får tävla tillsammans. Jag tänkte, eftersom vi har liksom kidnappat här den här podden lite ja, så tänker jag att vi, vi kan väl prata lite sex helt enkelt. <laughs> så nu ska alla våra barn hålla föran nu. Ja, men det tycker jag nästan. Det är en liten tävling. Kan vara, kan vara roligt. Kanske för vissa. Mm. Dildo eller travhäst? Mm. <här> Tänkte jag att vi sk ni skulle få gissa här på några namn. <här> oh, <okay. här> eh, är ni med? Ni får gissa jag funderar att man ska säga, vad väljer du? Nej. Dildo eller travhäst? <här> <här> nej, nej, nej. Tyvärr. Eh, Goding är ett namn. Tillhör det en dildo eller en travhäst? Vad skulle ni säga? En typisk travhäst. Vi, vi kör på det. Jag tror att du har koll på Ja, ja. Travhäst. <skratt> <skratt> <skratt> rätt? Goding är en trav. Okej, okay, och sen har vi då Space Rider. <skratt> <skratt> då får vi väl ta Dildo på den eller? Nej, jag tror det är en du travhäst. tror att det är en travhäst också. Ja. Space Rider. Alltså ja, fel tyvärr. Det var faktiskt en, en sån, en liten sexdelig sak. Måna 2. Måste ju vara en häst mona två Men kan inte det vara en sån här upplåsbar måna typ? mona Men Mona, mona två <laughs> Ja men du får svara då, kör du Jag kör på häst Tyvärr, det, var också, det var också en, en <laughs> sak eh, Hästen Det är väl en säng va <laughs> Ja det fanns, är inte som det, fanns, det fanns inte som alternativ Hästen mm. Man kan ju tänka något snusket om det i och för sig men... Ja men jag, jag kör på sexleksak där Då tror jag på dig Nej, vad dåliga vi är. Men vem döper en travhäst till hästen? Bara? Nej, det är, det är om man googlar skruv, skruvade travhästnamn det så får man upp en jättefin lista. Sista nu, tummetott. Tummetott? Tummetott? Tummetot. Nej, det skulle man aldrig döpa en, en sexlig sak till, väl. Nej, det låter för gulligt. Vi, vi kör vi på travhäst. Ja, och äntligen avslutar med en poäng med två också. Fem ja. mm. Mm. Men, Men, jag har bara fem, eller Men jag tycker det var bra att Det var fint resonemang. Det ja. Ja. Det är ett resonemang. Väldigt roligt, ängel. Så nu har vi bockat av det, kan vi skriva ja, så att vi har pratat om lite så här erotik Så du behöver inte mm. göra det. det var I podden. Varsågoda. Ja. Så gör. det är vi ska blicka tillbaka ytterligare lite, då. Sara Lövgren, Emma Knyckare, Martin Lidberg, Joakim Lundell, Regina Lund, Magnus Bettner. I de kända namnen som jag liksom så en gedigen lista vem, om vi börjar med vem har varit roligast vem är ni mest stolt över liksom? vem av de här liksom, kända namnen har gett mest skulle ni säga alltså, Regina var ju Regina Lund var en telefonintervju i gjorde. Julas tror jag mm. ja, Det var bara telefonintervjuerna är ju svåra att göra två stycken så att mm. där har vi delat upp det lite du har gjort med Kristoffer Triumph värvet poddaren själv mm. till exempel och så Regina Lund var ju kanske det största namnet då och sen tyckte jag att det var väldigt spännande med eh, Åsa Ingrosso som är bonusmamma till mm. Bianca Benjamin och deras stora bror som vi borde veta vad han heter. Jo men det vet vi, han heter Oliver. Oliver, ja just det. Mm. Och, och det var också ett sånt avsnitt som blev väldigt eh, lyssnat. Sen är det väldigt skillnad tycker jag att göra telefonintervjuer och att eh, sitta ner och möta någon. Mm. Och få någon liksom connection sådär då. Mm. Och, och det har varit jättehäftigt de gångerna när vi till och med har fått komma hem till exempel till Linhede då, sitta i hennes vardagsrum i hennes soffa och höra hennes berättelse om när hon åkte tillbaka till Sydkorea och sökte sina rötter där då. Eh, och även ja, Martin Lidberg i på hans. Dragomir var också häftig tycker jag. Mm. Dragomir mirror som det. är också stor filmstjärna. Det var också en telefonintervju som också tyckte jag fanns flera djup då just för att man tror att han är så tuff. Och så berättar han själv hur snäll han är. Både lite mesig nästan mot barnen och sen på inspelningar och så. Mm. Och att vi fick den allra första intervjun med Amanda Lind. Som skulle gankar i familjen. Just det, ja. det var också lite häftigt. Ja, där fick vi, då får man ju tänka att man får vara nästan lite försiktig och lite. Men hon sköt ju sig jättebra. Det, det blev också en bra intervju. Live mm. så att säga. Eller ögon mot öga. Men är, är de här liksom, kända namnen viktiga? Kommer det liksom, blir det automatiskt bra för att de, man kan sätta in dem i ett sammanhang? För att man har ju, vissa skådespelare ser man ju som tuff och andra ser mm. man ju på något annat vis. Så alltså, från början var ju inte podden menad som en intervjupodd överhuvudtaget. Och sen så blev det bara så. Jag hade en del kontakter och frågade om de ville vara med. Och så ville de vara med. Och sen så ville andra vara med. Och en del kontaktade oss och ville vara med. Och jag tycker att det ger en dynamik för att... Alltså oavsett, vi har ju... vi, vi står nog att vi har kända och mindre kända. Eller mm. kända och okända. Mer eller, mindre kända. mer eller mindre kända. Så det är inte just att de ska vara kända utan att de har en story. Som, som när vi hade med Nina Bengtsson som berättade om sin berättelse med... Dottern som hade... hade ADHD. och ja, självskadebeteende. Det var ju också väldigt fascinerande och ett jättelyssnat avsnitt. Och sen har vi haft experter som vi har pratat med advokater. Och... Ja, Linda till exempel. Och då, jag tycker nästan det kan vara lika intressant. Och sen så kanske det för lyssnarna, om de ser ett känt namn och, och direkt kopplar ihop det, så, så kan det kanske vara en bonus. Men nu det allra senaste avsnittet med Anders Magnusson då, som har det här svenska institutet för sorgbearbetning, mm. tycker jag var jätteintressant och det är det vi ska också då bygga vidare på och att vi gör nu 12 ett stycken av, avsnitt, Ja, ett per kapitel då. Jag läser ett kapitel och testar lite själva och så. Så det är ju som inte nödvändigt att de ska vara kända. Sen har det råkat bli så. Och jag har ju själv sett att jag har blivit en enorm lång lista som inte alls har meningen från början. Mm. Och det kan ju kännas faktiskt coolt för oss också att så många har velat vara med i våran podd. Och delat med sig av ett ganska personligt ämne ändå. Man får komma in i deras liv på ett helt annat sätt. Det är svårt att bara välja ett, men... Den gången som jag blev mest berörd just medan vi spelade in, det var när Dogelito dog berättade om hur han först förlorade sin fru och sen fick ett barn som, som dog under förlossningen i princip. Mm. Då satt vi ju tysta och man kände nästan att tårarna kom där, så det var, det var väldigt starkt. Mm. Hur viktigt är det med dynamiken er emellan? Vi pratat om det Ni har träffats och haft lite olika bakgrund och olika yrke, yrken och sådär. Vad, vad tillför ni, liksom? om ni får säga, vad, vad tillför Martin skulle du säga då, i podden? Jo, men Martin är ju Wikipedia-mannen kallar vi honom hemma. Han kan ju komma med liksom, info om, om en Sandal, så sen, Ja, 1974 så var det en man som hette Sandal och han, ja. det tycker jag har varit väldigt roligt. Mm. Som Emanuel Kants med det kategoriska imperativet. Ja. Som, som jag har lärt mig någon gång. Så han Gymnasium. håller ju liksom... Ja. Eh, han håller fakta och sådana saker- så att vi inte flummar ut- utan det är korrekt i alltså, mm. det vi säger i podden- och, och att man kan få lära sig konstiga saker. Och Maria, vad är hennes roll då? Det är lite samma kanske som i, i verkligheten- och det är ju bra faktiskt i så fall. Maria får ju mig att inte fastna i ett manus eller, eller så- utan att bara ha lite lösa stödord och, och låta det improviserade samtalet. Och att det lever liksom. Och, och då vågar jag ju släppa loss. Och, och då kan vi ju hamna i väldigt roliga, konstiga... Vad var det vi pratade om? Nå med i en Lisebergskanin. Och, och, och ja, det var en av de här få gångerna vi, vi bara knäckte oss och ja. vi inte kunde liksom skärpa till oss. Det är det. Maria är jättebra på att eh, improvisera. att Vi vet att vi har ett ämne. Och sen ha, tycker jag i alla fall att det låter som att vi har förberett oss även när vi inte har det. Så den, den förmågan eh, att liksom vara i nuet och så bara köra, det är häftigt. Vad har ni för drömmar då? Liksom ska, vill ni bli bonusfamiljspoddspersonligheter eh, med hela svenska folket? Eller vad, vad, är liksom, vad är ni för drömmar helt fritt ja, precis. nu? precis, och med hela svenska folket. Ja. Nej men vi, vi har ju kommit högt upp på listorna så att där har vi ju liksom lite så, ja gjort det. Men det hade varit ännu roligare att komma, komma ettan någon gång. <laughs> Ja, femma har vi varit femma på vi iTunes varit. barn- och familjekategorin. Där, ja. Ja. Nej, jag har ingen egentligen ambition att byta yrke. Jag gör ju intervjuer till vardags på Hallands Nyheter där jag är reporter. Men jag tycker det är jättekul att få prata om det som bara vi tycker är intressant. Och intervjua andra personer som jag inte hade fått möjlighet att göra på jobbet. Men däremot så tror jag ju att eh, om podden kan bli någon slags halvtidstjänst för, för dig så skulle väl det vara var jättekul. Ja, och det är ju redan så att folk kontaktar oss och vill vara med så att mm. det är ju hade det varit ännu mer så hade jag varit en dröm så här, men, mm, säga, eller, ja men Måns ringer mig och säger hej kan ja, jag få vara med i din podd. Ja. Vi vet ju att han är bonuspappa och snart biologisk pappa också. Så att, men annars så har det, den grejen har varit ganska enkel alltså jag har inte fått kämpa så jättemycket för att få med. Några folk. enstaka mm. nej av, av alla intervjuförfrågningar egentligen så mm. det är ju jättehäftigt. Och, och vad säger det? Jo, men det är att det ämnet ligger ju väldigt mycket i tiden. Och, eh, att det berör väldigt många. Ja, många känner igen sig. Det, det blir ju fler och fler bonusfamiljer. Och, eh, man är lite ovan, i alla fall, så som, som vi växte upp. Vi växte upp, båda två, i kärnfamilj. Mina föräldrar är fortfarande gifta, dina föräldrar är fortfarande gifta efter 50 år. Vi har båda varsin bror. Och sådär, så att eh, mm. då vet man att det var någon, någon ja oj, har du hört här? Den personen har liksom skilda föräldrar. Och nu är det ju... Verkligen Han kommer vanligt. inte gå bra för... <laughs> Nej, det stackars, man ja, ja. Ni har även infört en dag varför det stod... Eh, vad heter bonusfamiljens dag. Ja, vad ja, är det? dag. Bonusföräldrarnas dag. bonusfamiljens dag, dag faktiskt, Nej, utan, det, utan, utan det att, dag. Det, det finns ju... morsdag och farstag. Det, det tyckte vi att det var en, en rolig grej att det det kunde behövas. Mm. Och det har vi ju sett också på Instagram att andra bonusfamiljer har också infört det, fast på olika datum. Då, mm. så att ja. Vårt mål kan ju vara att det blir ett gemensamt datum för alla. Just det, lite för 29 er. december, eller vad var det? Var? 29, 29 december är det. ja. Ja, mm. men då säger vi det är officiellt nu. Då ja. är det, ja, det är bonusföräldrarnas dag, ja, helt enkelt. Ja, men det är bra. Eh, sen ska ni gifta er, 2019. Mm. Vad får vi uppleva då i podden? Får vi följa med? Blir det bonusavsnitt och sådär då? Eller vad liksom, det är liksom hela förberedelse? Vi har ju faktiskt inte bestämt riktigt hur mycket vi ska ta med vi gifter oss på en söndag, 1 september 2019 och sen när klockan har blivit en minut över tolv, då är det min födelsedag då fyller jag 50, andra ah. september men vi måste ju nästan ha avsnittet klart egentligen. Ja. Och, och sen men jag, så jag har ju vi... sån här högt flygande plan. Vi lottade ut två gäster som får komma till vårt bröllop. Helikoptrar helikoptrar som flyger och ska ta kort på oss. Och... Nej, men vi kommer Jag kan vara hovreporter ha... också. Ja, det, ja, precis. Det, det behöver vi inte. de kommer att ligga i buskarna. Snyggfota. Ja. Ja, nej, men det är klart. Någonting måste du ju vara med. Men jag vet inte om det går att spela in i, i själva bröllopssammanhanget får vi nog Ja, det. precis. Det ja. när vi säger ja. <laughs> ja men... Välkommen till bonuspappan och plusmamman. Tager du? <laughs> det ja, eller, eller ha med det i alla ja, fall. tar du? Bonuspappan, Martin. Ja, ja. du. Ja, någonting måste vi göra. <laughs> Absolut. Ja. Och framgent, vad, vad, vad blir vi bjudna på, vi som lyssnar då? Och... Ja, just ja, här det. framöver, som Martin sa innan, så kommer vi ju Narmastad. att göra 12 extraavsnitt som handlar om att vi två ska gå igenom den här boken Sorgbearbetning. Och eftersom det här avsnittet sänds när vi firar ett år med podden. Då håller vi alltså på med de här tolv avsnitten. Och vi kan ju inte säga vilka gäster som kommer. Eftersom vi spelar in det här lite, lite mm. i förväg. Men de senaste avsnitten, där har vi bland annat haft Doggedoggelito. Vi har haft tonårsboken, en av författarna till den. Och sen så hoppas vi att vi får bjuda på spännande gäster. Till exempel vår... Expert Stina Pettersson har ju även en man och lever själv i en bonusfamilj. Så Thomas. Jag tror att hon lever själv i en bonusfamilj. <här> så vi hoppas att vi får med hennes man, Thomas. Hur länge kommer ni palla med? För det känns som att man brinner extremt mycket för det här och tycker att det är fantastiskt roligt. Men, men finns det någonting som skulle. Eller, så eller ser ni bara. Vi sa ju 52 avsnitt. Alltså vi sa ju ett år när vi började. Ja. Mm. Men eh, det finns ju viss risk att vi kommer fortsätta längre än så. Ja, vi, vi har ju inte sagt något slutdatum. Och, och visst, det kan ju vara veckor eller kvällar då när man tänker, ja ah, just det, ah, vi måste ju spela in och vi måste sådär. Men samtidigt känns det som direkt när vi slår på <laughs> datorn och mikrofonerna så då lever man ju upp och, och verkligen går in för det. Ja, så vi att det... kan ju faktiskt till och med varit osams mm. när vi ska, innan vi ska spela in och så, ja ah, men vi måste ju spela in nu. Ja. Så här. Så bara tar vi ett djupt andetag och så. så. Och så när vi spelar in så kommer vi tillbaka till den här glädjen och mm, skrattar mm. och tittar på varandra. Och så det är, det är väl bra alltså. Alla ni som känner att det kan vara lite, ja, en lite vardagsgnabb så gör, gör en på Då måste man ju faktiskt lyssna på varandra också. Men, men sen tänker jag också att om, som jag sa innan, det här har ju varit lite som ett självspelande piano. Gästerna har liksom trillat in. Idéerna har trillat in. Breven har trillat in. Responsen har varit fantastiskt. Mm. Men när det slutar så ska man ju inte som, fortsätta gräva om det känns tungt. Om vi inte kommer på någonting att prata om. om, vi inte kommer på några gäster och ingen vill vara med, då slutar vi ju. Och det tror jag inte kommer hända? hända. Jag tror att vi skulle klara oss utan gäster också. Sen är det väldigt roligt att, att höra om andra familjer, men jag tänker ändå så att ja, men det kanske var kul att, att hitta något ämne igen och att prata om. Vi hade... I början där hade vi lite om ekonomi till exempel. Och så där. Det är sånt som hinner förändras också. Mm. På, eh... Ni har en annan syn mm. kanske, om vi ja. lyssnar tillbaka själva. Liksom. Ja. Det kan vara som har förändrats. Mm. Mm. Men då står vi här om ett år till igen. Då, menar jag. Vilken bra idé. <laughs> Tradition, härligt att höra. <laughs> ja. Jag tackar för mig. Och det är vi som ska tacka för vilket fantastisk research och eh, jättehärligt och fortsätt lyssna du också särskilt på det här avsnittet. Ja, det ska jag göra och jag får uppmana folk att lyssna på Public Service också om man har fått tid. När man får lyssna klart på podden, den är inte så lång så kan man alltid lyssna lite på pendlarna. Det det, <här> det tycker vi också. Tack så mycket. Tusen tack. <här> ja, nu vet vi nya namn på Slavhästar. ja precis. Mm. Tack, Tack Per. Är du, var det du som skulle tacka Per? Nej, vi tackar, vi per, tackar båda. per. Tack Per. Väldigt roligt och påläst och ja, proffsigt. Jag tycker vi gör det här nästa år som vi sa. Mm. Vi gör om det varje år. Ja, Vi är fortfarande på Nami som ni hör. och eh, Nu är vi lite mätta och goa. Det var jättegod kummel eh, som jag åt och potatis. Och Jag lyckades trycka i dig två sushibytar. En med anka och en med kräfta, tror jag. Mm. Ja, nej, men jag håller på i Jag tänkte nu när vi har årsjubileum här, mm. att vi kanske ska köra en high and low på hela året. Kanske. Poddens år. Oj, det är svårt alltså för det finns så mycket, mycket som jag tycker har varit jättebra. Ska jag börja då? Ja, du får börja. Okej. Okay. Jag tänkte att mitt haj och mitt låg kunde vara samma. Mm -hmm. ja, mitt haj var att jag faktiskt har fått prata med Alfons Åbergs mamma. Ja, Gunilla Bergström, författarna. Ja, det var stort. Jag tror vi pratade en halvtimme. Ja. Hon berättade jättemycket intressanta saker om hur det var då på 70-talet när hon skrev den här boken. Mias pappa flyttar. Ja, som handlade just om lite bonuskonstellation på den tiden och det var ju helt annat. det, ja, det var en skilsmässa och så träffade pappan en ny. Ja, och så fick man en katt. Mm. Men hur som helst, mitt lov var ju då kanske att Gunilla kände att hon inte riktigt hade tid att vara med i podden. Ja, just det, det blev ingen intervju med henne. Nej, tidigare. Så att det blev både mitt här och mitt low där. Mm. Jag sitter och funderar på för att jag tycker det här har varit så otroligt häftigt att få bli hembjuden och kom, komma hem och göra intervjuer hemma hos Pamela Andersson till jo, exempel men och Helene Andersson att du och det tycker som mysigt, och det har du ju rätt i. Ja. Och så tycker jag även att det är väldigt kul när vi när vi märker att vi når ut när vi låg som bäst femma på iTunes topplista och då Expressen har skrivit om oss och just nu så är vi med i senaste numret av Amelia och får prata om vår bonusfamilj och podden och så men men det blir inte så personligt samtidigt om jag måste välja någonting så är det nog när någon vanlig lyssnare och det är ju de som är de absolut viktigaste det är ju lyssnarna. Ja, och vi har ju också de absolut snyggaste och bästa och smartaste ja. lyssnarna. Ja, och det märker vi. Och att då få ett mejl eller bara någon kommentar någonstans. Att, ja, ah, vilken bra podd. Eller, ja, ja så det här är det, det. Och och hos mig. Och det var så bra. Eller det är sånt jag sånt ja. tycker jag är mycket mycket mer går rakt in i hjärtat men även när någon faktiskt annat. delar med sig av att ja, just nu så är det en sån här lite jobbig situation hemma hos oss och, et, har ni varit med om det eller hur, har, har ni några tips till lösningar så ja, folk har ju verkligen bjudit in oss i sina liv med mm. att skicka brev till oss och, så så det, det tycker jag är jättehäftigt ja, och även bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook. Där är det ju också aktivitet och man får en inblick i alla evenemang. Vad var ditt high? Och ditt generösa. Low? Ditt high var lyssnarna, helt enkelt. Ja, det måste jag säga. Lyssnarna är viktigare än, än våran eventuella framgång, även om det hänger ihop att, att vi får fler lyssnare. Mm. Och, men det är jättekul att göra den här podden. Och det är Ja, Det är ju att jag skulle vilja ha ännu mer tid, båda. att Göra intervjuer och kanske framförallt att klippa. Nu när jag har nytt program så blir jag ju lite petigare och vill att det ska vara bättre ljud. Och så sitter jag uppe och klipper till långt in på småtimmarna. Att... Långt in på stortimmarna? håller jag på att säga de timmarna som börjar på nästa dag? Ja, jag har har vi... varit uppe till fem ja, jag och tror så börjar du att... jobba åtta. Så att, ja, några måndagar har det blivit lite för lite sömn då blir jag väldigt trött när jag kommer hem från jobbet och så, Men det, det är det ändå värt Och så har vi ju Vi har ju startat en del projekt Som vi har fått backa lite på Även om de har varit poppis Som Youtube-kanalen och Ja och vi körde och live, live och sånt. Ja men det kanske det, kommer tillbaka Det är tillbaka. väldigt kul Och vi får mycket respons för det Men tiden räcker inte riktigt till Nej så att vi, vi prioriterar på den just nu Och så kanske vi kommer i, i rörlig bildform Längre fram. Mm. Det vet vi inte. Ja, det var vårt jubileum. Ja, det blir lite som en ny, nystart, omstartet här kanske. Hur kör vi nu då? Vi sa ju först att vi bara skulle ha ett år. Ja, vi planerade ju för ett år och så jag tycker vi i alla fall gör klart 2018. Vi kör året ut. Ja, och så tar vi nya beslut och så hoppas vi att vi har fortfarande glöden uppe och det är ju väldigt bra för oss att ha en podd, tror jag. Ja, herregud. Vi, vi oss har oss gjort slut för länge sedan vi inte hade haft den här podden. <laughs> Men vi lär oss jättemycket tycker jag. Om oss själva och och vi har lärt oss jättemycket av Stina. Ja, vår eh, expert, vår samtalsterapeut. Hon kommer ju att finnas med i lite olika nya former längre fram här. Som vi inte avslöjar riktigt än. Och nästa vecka så tycker jag att vi berättar inte riktigt än vad som händer då och vem som är gäst. Men gå in på, följ oss på Facebook, Bonuspappan och plusmamma Eller på Instagram, Bonuspappan.plusmamman. Och vill ni gå in på iTunes och ge oss ett litet betyg så är vi tacksamma för det också. Och vill ni gå in och lyssna och skratta riktigt rejält så kan ni lyssna på första avsnittet som vi sände. Det, är... det här som heter introavsnittet nummer noll där jag. Ja, jag lyssnar på det ibland och, och kräks lite men jag tänker att andra människor kanske kan få skratta lite. Men det är väl bra att vi har sett en utveckling, att, att vi har blivit bättre på att göra port. Ja. Det... Mer avslappnade. Tack för det här året Martin Tack själv Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt Men också här Hej, Hej då. då Martin ska du beställa något mer? Nej, Jag är jättemätt och god så här Men lite så. efter kan man väl Jag är det? nöjd Vill du ha något? Ja, kanske Jag tänkte vad händer med Eva-Lena egentligen? Jag var med det. varje vecka. Ja, vi fick inte riktigt ihop det där. Det var lite oförutsägbart. Fick inte du ihop det med, Evelina? Nej, det har jag aldrig haft ambitionen att få heller. Men ja, oförutsägbara händelser kan jag väl säga bara. Vad enigmatisk det, tror jag. Ja, det, det är en lång historia. Men det var jättekul att hon var med och, och lämna en bra kronika. Ja, och jag kommer alltid att minnas det hon sa. Som var. Barn gör så gott de kan Om de vill Barn beter sig bra om de kan <laughs> Barn beter sig som de vill ja. När de kan Vi har ju henne i ett helt avsnitt också Det kan man också lyssna på mm.